Він ніс його через поле, зупиняючись на перепочинок що 50 кроків. Діставшись до сосен, став на коліна, поклав сина на жорстку порухню і, накривши ковдрами, сів, роздивляючись хлопця. Той був, наче з концтабору. Змарнілий, виснажений, дуже наляканий. Він нахилився і поцілував його, потім підвівся. І вийшов на узлісся пройтися по периметру і перевірити, чи вони в безпеці. Південніше за полем розглядів обриси дому і стодоли. Вигин дороги за деревами. Довга під'їзна алея з мертвою травою. Сухий плющ уздовж муру. Поштова скринька і огорожа при дорозі. А за нею мертві дерева. Холодно і тихо. Усе оповите вугільним туманом. Пішов назад і сів біля хлопця. Відчай зробив його таким необережним. Але тепер він знав, що це не повториться. Хай би що сталося. Хлопець спав уже багато годин. А якби прокинувся, злякався б. Таке вже траплялося. Подумав, що треба його розбудити, але знав, що той нічого не пригадає. Він навчив його лежати в лісі тихо як оленятко. Скільки це триватиме? Врешті-решт він витягнув револьвер з-за пояса, поклав його поруч із ним під ковдрами, підвівся і рушив. Спустився до стодоли спагорба, час від часу зупиняючись, поспостерігати і прислухатися. Пробрався напівзруйнованим старим яблуневим садом, де лишилися Самі чорні вузлуваті пеньки та суха трава по коліна. Став у воротах стодоли та прислухався. Крізь щелини лилося бліде світло. Пройшов за порошеними стілями. Став посеред стодоли та прислухався. Але нічого не почув. Драбиною поліз на горище. Але відчув таку слабкість, що не був певен чи долізе. Дійшов до дальнього кінця горища і з причелкового вікна оглянув місцевість. Мертві і сірі квадрати землі. Загорожа. Дорога. На підлозі горища лежали тюки пресованого сіна. Чоловік присів на впочіпки, вибрав звідти жменю зерен і пожував їх. Шорсткі, сухі, запилені але ж мало в них бути, бодай щось поживне. Підвівся і покотив два тюки, щоб скинути їх униз. Два глухі удари і хмара куряве. Повернувся до причелка, і роздивився ту частину будинку, яку було видно з-за рогу стодоли. Потім зліз драбиною. Скидалося на те, що по траві між домом і стодолою ніхто не ходив. Він дійшов до веранди. Москітна сітка згнила і відпала. Дитячий велосипед. Він пройшов верандою та став у прочинених дверях у кухню. Дешева фанера закрутилася від вологи, а десь узагалі відпала. Червоний пластмасовий стіл. Перетнув кімнату і відкрив холодильник. На одній із полиць сиділо щось сіре і хутряне. Грюкнув дверцятами. Усюди сміття. Взяв у кутку мітлу і поштрикав нею де-не-де. Потім виліз на стільницю і помацав пил на шавках. Мишоловка. Якийсь пакетик. Здув пил. Порошок для приготування виноградного напою. Поклав його у кишеню куртки. Обійшов усі кімнати одна за одною. Нічого не знайшов. У приліжковій шафці була ложка, теж поклав до кишені. Думав, що в комірці може бути одяг чи постеля, але марно. Вийшов з дому і пішов до гаража, порився в інструментах, граблі, лопата. На полиці банки з цвяхами та болтами, канцелярський ніж. Підніс його до світла, глянув на іржаве лезо і поклав назад. Потім знову взяв. У банці з-під кави знайшов викрутку і розкрутив ручку. Усередині було чотири нових леза. Виняв старе лезо, поклав на полицю, вставив нове. Скрутив ручку, втягнув лезо і поклав ніж до кишені. Разом з ним і викрутку. Повернувся до стодоли. Із собою взяв шматок тканини, куди збирався скласти зерно стюків. Але коли підійшов до споруди, спинився і прислухався до шуму вітру. Десь високо на даху рипіла бляха. У хліві досі пахло коровами, і він задумався про них. Та зрештою усвідомив, що всі корови вимерли. Правда ж? Чи може десь тут бути корова, яку годували і за якою доглядали? І чим же годували? І для чого врятували? За прочиненими дверима сухо шелестіла на вітрі мертва трава. Він вийшов зі стодоли та став озираючи поля і сосняк, у якому спав хлопець. Пройшовся садом і знову зупинився. На щось наступив. Позаткував, став на коліна і розсунув траву руками. Яблуко. Підняв його і підніс до світла. Тверде Брунатне і зморщене. Витер його ганчіркою і відкусив. Сухе і майже без смаку. Але яблуко. З'їв його повністю з насінням. Потримав хвостик між великим і вказівним пальцями. І викинув. Потім рушив, м'яко ступаючи по траві. Ноги були досі загорнуті в шматки піджака і клаптики брезенту. Тож він сів... Розв'язав усе це, запхав у кишені і пішов уже, бо соніш. Дійшовши до кінця саду, мав уже чотири яблука. Поклав їх до кишені і пішов назад. Обійшов усе ряд за радом, витоптавши у траві заплутаний візерунок. Знайшов яблук більше, ніж міг донести. Він обмацував прогалини біля стовбурів, заповнив кишені вщерть а потім накидав яблуку капушон куртки та на руку, притиснуто до грудей. Висипав їх купою біля корівника, сів поруч і знову обгорнув обмотками за ступні. У комерції біля кухні помітив старий плетений кошик, повний слоїків. Витягнув кошик, виставив банки, тоді перевернув і вибив з нього бруд, а потім завмер. Що він бачив до цього? Ринву, дерев'яні градки, темна змійка мертвих лос, збігає донизу, ніби графік якогось підприємства. Він підвівся і через кухню вийшов у двір. Зупинився, роздивляючись дім. У вікнах відбивався сірий, невиразний день. Ринва спускалася кутом веранди. Він досі стискав у руках кошик, тож поставив його і знову піднявся сходами. Ринва прокладена вздовж кутового стовпа, зникала в бетонному баку. Він прибрав з кришки сміття і згнили шматки сітки. Повернувся на кухню по мітлу. Підмів, поставив мітлу в кутку і підняв кришку бака. Усередині стояв піддон, наповнений вологим сірим багном з даху перегноєм із мертвого листя та гілочок. Він витягнув піддон і поставив його на долівку. Під ним була галька. Відгорнув її рукою. Нижче вугілля шматками, повністю випалені патички й гілки, від яких лишилися тільки вуглецеві образи дерев. Поставив піддон на місце. У підлозі помітив зелене латунне кільце. Потягнувся за мітлою і змів попіл. На дошках зауважив лінію розпилу. Начисто вимів дошки, став на коліна, зачепив пальцями кільце, підняв і відкинув люк. Унизу, в темряві, побачив водозбірник. Солодкавий запах води. Він ліг до лічерева і потягнувся вниз. Зрештою, таки зміг дотягнутися до води. Посунувся вперед, спробував знову і врешті зачерпнув пригорщу води. Понюхав її, спробував, а потім випив. Довго так лежав і пив, зачерпуючи воду пригорщами. Не міг згадати, чи куштував колись щось смачніше. Він знову сходив до комірки і повернувся з двома слоїками та блакитним емальованим ковшем. Витер його і зачерпнув води. Сполоснув банки. Потім, дотягнувшись, занурив у воду скляну посудину і тримав її, доки та не заповнилася. А тоді витягнув слоїк весь у краплях. Яка ж прозора вода. Підніс його до світла. Крихта осаду звивалася в банці ніби на повільній гідравлічній осі. Нахилив банку і почав повільно пити. Випив майже повністю. Живіт роздуло. Міг би ще випити, але не став цього робити. Сполоснув іншу банку з залишками води, а потім наповнив обидві посудини і опустив дерев'яну ляду над водозбірником. Підвівся із двома банками та повними кишенями яблук, рушив через поле до сосняку. Його не було довше, ніж він передбачав, тож ішов якомога швидше. І вода гойдалася і булькала у нього у шлунку, Звиклому до малих порцій. Він зупинився перепочити і потім рушив далі до лісу. Здавалося, хлопець за весь цей час і не поворухнувся. Чоловік укляк перед ним. Обережно поставив банки на соснову порохню. Витягнув з під ковда револьвер, заструмив його за пояс, а потім сів, спостерігаючи за дитиною. Увесь час до вечора вони просиділи в ковдрах. Їли яблука і пили воду з банок. Чоловік дістав з кишені пакетик порошку, відкрив, висипав у скляну посудину, перемішав і дав хлопцю. «Це ти добре зробив, тату», – сказав той. Поки чоловік спав, хлопець пильнував, а ввечері вони взулися і сходили на ферму зібрати решту яблук. Наповнили три банки водою і щільно закрутили їх кришками, знайденими на полиці в комірці. Потім чоловік загорнув усе в ковдру, запакував її в наплічник, а зверху припасував інші ковдри. Закинув наплічник на плечі. Вони стояли у дверях, спостерігаючи за тим, як на заході гасне світло. Потім спустилися алеєю до дороги. Хлопець чіплявся за його куртку, а він тримався у збіччя і силкувався намацати в темряві дорожнє покриття. У далині чувся грім і невдовзі попереду вони побачили приглушений спалах. Дістав з наплічника шмат поліетилену, але його заледве стало на двох. Незабаром задощило. Хитаючись, ішли пліч-опліч. Сховатися було ніде. Капюшоний курток вимокли і обважніли від дощу. Чоловік зупинився на дорозі та спробував поправити брезент. Хлопця били дрижаки. Холодно. Так, якщо зупинимося, зовсім змерзнеш. Я вже зовсім змерз. Що робитимемо? Можемо зупинитися? Так, гаразд, можемо. Це була найдовша ніч із тих, які запам'яталися чоловіку із низки подібних ночей. Вони влаштувалися поблизу дороги, на вологій землі, під ковдрами. Дощ трохкотів по брезенту. Чоловік пригортав до себе хлопця і невдовзі той припинив тремтіти і заснув. Грім відкотився на північ і затихнув, але дощ не вщухав. Чоловік засинав і прокидався. Дощ поступово слабшав, аж поки не вщух. Цікаво чи вже за північ. Він закашлявся гірше, ніж зазвичай, і збудив дитину. До світанку ще далеко. Час від часу чоловік підводився і позирав на схід, і за деякий час зайнявся день. Він почергово обгорнув їхні куртки довкола стовбура деревця і викрутив воду. Змусив хлопця роздягнутися, загорнув його в ковдру, і поки той стояв і тремтів, викрутив його одяг. Земля, на якій вони спали, була сухою, і вони сіли на неї, накрившись ковдрами, їли яблука і пили воду. Потім знову попрямували по дорозі. Згорблені в капюшонах, вони тремтіли у своєму лахмітті, наче чинці жебраки, що шукають собі пожитку. До вечора нарешті просохли. Вивчали фрагменти мапи, але чоловік дуже приблизно уявляв, де вони зараз. У сутінках він стояв на підйомі дороги, сілкуючись зорієнтуватися. Залишили гірську дорогу і путівцем дійшли до мосту над сухим струмком. Сповзли до берега і притулились один до одного. — Розкладемо багаття? — запитав хлопець. У нас немає запальнички. Хлопець відвернувся. Вибач, я її впустив. Не хотів тобі казати. Усе добре. Я знайду якийсь кремінь. Уже шукаю. І в нас досі є пляшечка бензину. Добре. Дуже змерз. Усе гаразд. Хлопець поклав голову чоловікові на коліна. Невдовзі запитав. Вони ж збираються вбити тих людей? Так. Навіщо їм це робити? Не знаю. Вони збираються їх з'їсти? Не знаю. Вони ж збираються їх з'їсти? Так. А ми їм не могли допомогти, бо тоді вони і нас з'їли б. Так. Саме тому ми й не могли їм допомогти. Так. Проминали міста, які застерігали людей написами, нашкрабаними на білбордах. Їх замазали тонким шаром фарби, щоб можна було знову щось написати. І крізь фарбу проступав блідий палімсест реклами товарів, яких більше не існувало. Чоловік і дитина сиділи на узбіччі та доїдали яблука. «Що таке?» – запитав чоловік. «Нічого. Ми знайдемо якусь їжу. Завжди ж знаходили». Хлопець не відповів. Чоловік пильно на нього дивився. «Що не так?» «Усе гаразд. Розкажи мені». Хлопець роздивлявся дорогу. «Я хочу, щоб ти мені сказав. Усе гаразд!» Він заперечно похитав головою. «Подивися на мене!» – сказав чоловік. Хлопець повернувся і подивився. Видавалося, що він ось-ось заплаче. «Просто скажи!» «Ми ж нікого не з'їмо?» «Ні, звісно, ні. Навіть якщо ми вмиратимемо з голоду...» Ми вже вмираємо з голоду. Ти сказав, що ми не вмираємо з голоду. Я казав, що ми не вмираємо. Я не казав, що ми не вмираємо з голоду. Але не помремо? Ні, не помремо. Хай би що. Так, хай би що. Бо ми хороші? Так. І ми несемо вогонь? І ми несемо вогонь так. Рівчаку знайшли уламки кременю чи сланцю, але зрештою виявилося, що простіше грибнути плоскогубцями по каменюці, а поруч скласти кубкою сушняк, облитий бензином. Минуло ще два дні. Потім три. Вони таки вмирали з голоду. Сплюндрована, розграбована і спустошена місцевість. Розграбована до останньої крихти. Ночі, сліпучо-холодні, домовинно-темні та сповнені жахливої тиші аж до далекосяжного ранку, що видавався світанком перед битвою. Воскова шкіра хлопця стала майже прозора, і великі пильні очі робили його подібним на іншопланетянина. Він уже подумав, що смерть їх нарешті наздогнала, і варто відшукати якийсь сховок, де їх не знайшли б. Траплялося, що сидячи та спостерігаючи за хлопцем, він заходився нестримним плачем, але не через смерть. Не був певен, через що саме, але гадав, що через красу чи добро. Те, про що він взагалі більше не думав. Вони зупинились у похмурому лісі і присіли, щоб випити проціджену крізь ганчирку воду з рову. У вісні побачив хлопця на дошці, куди раніше за традицією клали померлих. І прокинувся нажаханий наяву можна витримати те, на що вночі не стає сил. Він сів, решту ночі не спав, оскільки боявся, що сон повториться. Вони обшукували згарища, які раніше оминали в одному будинку, в чорній підвальній воді, серед сміття і ржавих труп, плавав труп. Потім чоловік зупинився в частково згорілій вітальні, без даху. Перехняблені від води дошки стерчали аж на дві. Наскрізь промоклі томи в книжковій шафі. Взяв один, розгорнув і поставив на місце. Усе сире і гниє. У шухляді знайшов свічку. Запалити нічим. Поклав до кишені. Вийшов із дому на сіре світло постояв і на коротку мить осягнув абсолютну істину цього світу. Холодно і нещадно кружляє земля, що померла, не лишивши заповіту. Невблаганна темрява, біганина сліпих псів сонця, нищівний чорний вакуум всесвіту. І десь там тримтіли дві зацьковані тваринки, як земляні лиси в укритті. Позичений час, позичений світ і позичені очі, щоб сумувати. На краю одного містечка вони сиділи в кабіні вантажівки і відпочивали, визираючи з вікна, вимитого нещодавніми дощами. Трохи притрушені попелом, виснажені. На узбіччі стояв ще один знак «Небезпечно для життя» і за багато років літери на ньому виблякли. Чоловік ледь не всміхнувся. «Прочитав оте?» – запитав він. «Так. Не звертай уваги. Тут уже нікого немає». «Усі померли?» – гадаю, так. «Якби ж із нами був той хлопчик, час іти». З яскравих снів не хотілося прокидатися. Про вже незнане в цьому світі. Холод змусив його встати і підкинути дрову в вогонь. Спогад про те, як рано вранці вона біжить галявиною до будинку в тонкій рожевій сукні, що обтискає груди. Подумав, що кожен спогад – насильство над оригіналом. Як гра на вечірці. Скажи слово і передай далі. Тож будь ощадним. Той епізод, що змінюється щоразу у спогадах, Досі реальність, хай і не усвідомлена. Ішли вулицею, загорнувшись у бруднющі ковдри. Однією рукою чоловік тримав на поясі револьвер, а другою – хлопцеву руку. На дальному кінці міста угледіли самотній будинок у полі. Дісталися до нього і пройшлися кімнатами. В одній з них бачили дзеркало, і чоловік ледь не звів револьвер. «Це ми, тату? – прошепотів хлопець. – Це ми. Чоловік стояв у задніх дверях і дивився на поля і дорогу за ними, яка пролягала похмурою місцевістю. У внутрішньому дворику стояло барбекю. Бочка літрів на двісті розрізана вздовж автогеном і поставлена на зварену залізну раму. На подвір'ї кілька мертвих дерев. Загорожа, металевий сарай для інструментів. Чоловік скинув ковдру і загорнув на неї хлопця. Почекай мене тут. Я піду з тобою. Я лише сходжу туди подивитися. Просто посидь тут. Ти весь час мене бачитимеш. Обіцяю. Перетнув двір і штовхнув двері споруди, тримаючи в руці револьвер. Якийсь садовий сарайчик. Земляна долівка, металеві полиці з пластиковими вазонами, усе вкрите попелом, у кутку садовий інвентар, газонокосарка, дерев'яна лавка під вікном і металева шафа поруч. Відчинив її. Старі каталоги, пакетики з насінням, бегонія, берізка, усе поклав до кишені. Але нащо? На горішній полиці виявив дві банки моторної оливи. Застромив револьвер за пояс, зняв їх звідти і поставив на лавку. Дуже старі картонні банки з металевими ковпачками. Картон просочений оливою, але самі банки, здавалося, досі повні. Чоловік позадкував і визирнув на двір. Хлопець, загорнувшись у ковдри, сидів на сходинках дому і пильнував за батьком. Повертаючись, зауважив каністру в кутку за дверима. Був певен, що вона порожня, але перекинувши її ногою, почув тихий плескіт. Підняв, відніс до лавки і марно спробував відкрутити кришку. Дістав з кишені пласкогубці, розвів якнайширше і приклав до кришки. Якраз. Скрутив кришку, поклав її на лавку і понюхав посудину. Багаторічний сморід. Але це бензин, і він горітиме. Закрутив каністру і поклав плоскогубці в кишеню. Озирнувся, шукаючи якусь меншу посудину, але не знайшов. Не варто було викидати пляшку. Треба перевірити в будинку. Ідучи по траві, він ледь не зомлів, тож довелося зупинитися. Цікаво це через запах бензину. Хлопець спостерігав за ним. Скільки ще днів до смерті? Десять? Навряд більше. Він не міг зосередитися. Чому він зупинився? Озирнувся і поглянув на траву позаду. Пройшовся назад. Покопився в землю ногами. Спинився і знову все оглянув. Пішов назад до сараю. Повернувся із садовою лопатою. І на тому місці, де зупинявся, Увігнав лезо в грунт. Воно увійшло до половини і глухо вдарилося у щось дерев'яне. Чоловік взявся розгортати землю. Справи просувалися повільно. Боже, як же він втомився. Зіперся на лопату. Підвів голову і поглянув на хлопця. Той сидів на тому ж місці. Чоловік знову нахилився до своєї роботи. Невдовзі він геть виснажився і був змушений робити перепочинок після кожного руху лопатою. Нарешті він дорів до шматка фанери, вкритого рубероїду, розчистив біля країв. Ляда десь метр на два. На одному кінці скоба із замком, замотано целофановим пакетом. Він відпочив, зіпершись на держак лопати і схиливши чоло на зігнуту руку. Коли знову підвів очі, хлопець стояв уже за кілька метрів від нього, дуже наляканий. Тату, не відкривай її, прошепотів він. Та все гаразд. Будь ласка, тату, будь ласка. Усе гаразд. Ні, не гаразд. Він притис кулаки до грудей і аж підскакував від страху. Чоловік кинув лопату та обійняв його. Бодімо. Просто посидимо на ганку і трохи відпочинемо. А потім підемо. Посидимо трохи. Добре. Вони сиділи в ковдрах і дивилися на двір. Так тривало доволі довго. Він намагався пояснити хлопцю, що там не поховання, але син просто плакав. Згодом він уже й сам думав, що, можливо, син правий. Просто посидимо. Годі розмов. Добре. Вони знову пройшлися по дому. Чоловік знайшов певну пляшку і клапуть старої фіранки. Відірвав шматок тканини і гачком плічків запхав його в горлечко посудини. «Це наша нова лампа», – сказав він. «Як ми її запалимо?» «Я знайшов бензин у сараї і оливу. Я тобі покажу». «Добре». Ходімо, усе буде добре, обіцяю. Однак, коли він нахилився зазирнути в хлопцеве обличчя під капюшоном із ковдри, то дуже злякався. Зникло щось, чого вже не повернути. Через двір попрямували до сараю. Чоловік поставив пляшку на лавку, взяв викрутку і в одній із банок з оливою проробив дірку а потім ще одну, меншу, щоб краще текло. Далі витягнув із пляшки гніт і наполовину заповнив її старою і повновагою оливою, густою, крижаною і бозна колишньої дати розливу. Він відкутив кришку з каністри. Згорнув пакети з насінням у формі лійки і перелив бензин до пляшки, а потім заткнув великим пальцем горлечко і струснув її. Далі відлив трохи в глиняну миску, взяв ганчирку і викруткою знову запхав її у пляшку. Витягнув із кишені уламок кременю та пласкогубці і ударив кременем об зубчики інструмента. Спробував кілька разів, а потім долив бензину в миску. «Оце може спалахнути», – сказав він. Хлопець кивнув. Чоловік сипонув іскору миску, і бензин із тихим шипінням загорівся. Потягнувся до пляшки, підніс її до вогню і, нахиливши, запалив гніт. Задув полум'я в мисці і передав кіптяву пляшку хлопцю. «На, бери!» «Що ми робитимемо?» «Затули долонею вогонь. Не дай йому згаснути». Чоловік підвівся і витягнув револьвер з-за пояса. «Та ляда подібна до інших», – сказав він. «Але тільки подібна. «Не така ж. Я знаю, що тобі страшно, і це нормально. Я думаю, там має щось бути, і треба туди зазирнути. Решту ми вже оглянули. Лишилося тільки це. Допоможи мені. Якщо не хочеш тримати лампу, потримай револьвер». «Я потримаю лампу». «Гаразд. Оце й роблять хороші люди. Не кидають справи. Не здаються». «Гаразд!» Повів хлопця на двір, лишаючи за собою чорний дим від лампи. Запхнув револьвер за пояс, підняв лопату і взявся вирубати скобу з фанери. Край штика увігнав під скобу, підважив її, потім став на коліна, схопився за замок і, викрутивши його, кинув на траву. Далі загнав лезо під ляду, просунув у щілину пальці, потім підвівся і підняв ляду. По дошках затрохкотіла земля. Він поглянув на хлопця. «У тебе все добре». Хлопець мовчки кивнув, тримаючи перед собою лампу. Чоловік відкинув ляду на траву. У темряву вели грубі сходинки, збиті з дощок розміром 5х25 см. Чоловік узяв лампу в хлопця. Почав спускатися, але потім обернувся. Потягнувся до дитини і поцілував у чоло. Стіни бункера, складені з бетонних блоків. Забетоновану підлогу виклали плиткою. Біля кожної стіни стояло по залізному ліжку з голими пружинами, на яких лежали в ногах по армійські згорнуті матраци. Чоловік повернувся і подивився на хлопця, що присів на впочіпки над ним. Кліпаючи від диму, який здіймався від лампи. Тож батько спустився на долішні сходинки, сів і простягнув перед собою руку з лампою. «О Боже! О Боже! Що таке, тату?» «Спускайся! О Боже, спускайся!»